Hoofdstuk 72 Miriamse twyfel oor die almag van die kynkie, se geruststellende verhaal, waarom die machtige leeuw van Juda vir die vlug, die saligheid van die vermoorde kinderkies, volwassenheid van Maronius Pilla. Toes Sirenius met Jozef en Maronius Pilla weer nader aan die villa gekom het, het Miriam met die kind op die arm die drie baie angstig tegemoet gegaan, en dadelijk aan Josef gevra. My Joosef, my geliefde man, o, sê my, wat het daar met die Heer gebeur het? Want as hier hierby sulke natuurgeweld, wat beslis baie dikwils voorkom, altyd sulke offers gebring word, dan is ons immers ook nie veilig met ons kind nie. Hoewel hy ook een groot mag het, moes ons toch voor die roodes uit Palestina vlugt, Waar het ek dan ook afleid, dat in 'n bepaalde geval die kind nog te min mag het, daarom is het ons plig om om van alle groot gevare te onttrek. En Joosef het met Miriam gepraat, My liewe vrou, wat Yahweh Elohim self aan my toe vertrouw het, wees nie bang daarvoor nie, want kyk, daar is geen haar gekrom van die jeug, wat vir die smadelikse soenoffer bestem was nie. Ons goeie Sirenees het hulle dadelijk hulle vrijheid gegee en in hulle plek die drie priesters wat gister hier was en van Sirenees toestemming verlang het vir die slachting van die heug, veroordeeld tot die allerpeinlikse dood van gloeiende kruise. Maar onder ons gesê, alleen maar vir die skyn. Morgen in die vroege ochend sal hulle in plaas van die voltrekking van die doodsvornis begenadiging ontvang en dit sal sekerlik een goeie les vir hulle wees, waardier hulle wijser sal wort, en op grond waarvan hulle soortgelijke soenoffers voortaan beslist nie meer sal voorstel nie. Wees jy, my liewe vrou, daarom volkome onbesorg, en denk, die meester wat ons tot nou toe so veilig geleid het, sal ons ook in die toekomst nie aan die mag van die heidene uitlever nie. Miriam is dier hierdie woorde van Joosef heeltemal gerisgestel en haar gezicht het weer opgehelder en die keinkie het vir sy moeder geglimlag en vaag gesê Miriam, as iemand in Leeuw soos sou getem het dat hy om soos so een gewillige last hier sou ronddra denk jy dan dat dit prijsingswaardig sou word om op die machtige rug van die Leeuw bang te wees vir die vluchtende haas? Miriam was verbaas oor die diepe weisheid van hierdie woorde, maar sy het het nie verstaan nie. Die kynkie daarom weer eens tot Miriam gespreek en wel met die paie ernstige gesig. Ek is die machtige leeuw van Juda, wat jou op sy rug dra. Hoe kan jy dan bang wees vir hulle, wat ek met 'n asem toch soos kaf kan wegblaas? Denk jy dan dat ek vir Jeroides geflug het? om my te beveilig in sy woede. O nee, ek het alleen gevlug om om te spaar. Want sou my aangesig hom gesien het, dan sou dit vir met hom klaar gewees het. Kyk, die kindertjies wat om my onthaalwe omgebring is, is reeds uiters gelukkig in my ryk en is daagliks om my heen en ver, en loof en prys my en erken my en alle volkome hulle meester vir Kyk Miriam, so staansake, daarom moet jy wel gedierig dier voor, oor my swyg soos jy gebied is, maar vir jouself moet jy echter wel weet wie hy is, wat jy Jaweese Seen moet noem, en hom, ook so moet, en hom ook so genoem het. Hier die woorde het Miriam baie diep aangegryp, want nou eers het sy heeltemaal verstaan, dat sy die meester, op haar arms gedraai het. Maar ook Marronius, wat homself achter Miriam bevind het, het die woorde van die kind gehoor, en hy het voor die keinkie neergeval. Toe eers het Sireenius Mir Miriam ontdek, wat tot nou toe was hy met een van sy sekretarisse, wat hom begeleid het in gesprek. Hy het vinnig daar vandaan na die kind geloop, om gegroet en geliefkoes, en die kleinkie die selfde gedoen en gesê, Sirenius, laat Maronius opstaan, want hy is nou reeds bearbeid, nou mag hy my erken, verstaan jy wat ek daarmee wil sê?